Szerintem a mednes egyedi volt, most is egyedi, és egy különleges helyet foglal el az ország zenei történetében. Nem változtattunk az imidzsünkön, az öltözékünkön, de a zenénken sem. Mi most is olyanok vagyunk, amilyenek eddig is voltunk, és mindig is ilyenek leszünk. Jól érezzük magunkat együtt, mindig jót szeretnénk mindenkinek. A zenénk is vidám, jó szívű. Most Mr. Smash köszön benneteket. My name is Mr. Smash. I am from the band Madness, and you are listening to the Hot 100 Euro chart. The Euro Chart, the Euro chart. Hot 100, Hot 100.